Sisseastumiseks mine täida kooli kodulehel olev vorm ning saada meil oma hinnete leht ja jää ootama kutsed veebikohtumisele. Vestlused toimuvad vahemikus 19-22 april.